أشهد أنه أذر رسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغم فجاهد في الله عقد جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.اللهم صل <تصفيق> وسل وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.اللهم صل وسل وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.اللهم صل وسل وزيد وبارك على värd dyrkan utom Allah subhanahu wa ta'ala han har ingen medhjälpare han har ingen vid sin sida och jag vittnar att profeten Mohammed sallallahu alaihi wa alayhi wa sallam, är hans tjänare och hans sändebud hans sista sändebud absolut ingen sändebud kommer att komma ner till mänskligheterna efter profeten Mohammed sallallahu alaihi wa sallam jag vittnar att profeten Mohammed sallallahu alaihi wasallam är det sista sändebudet. Inget sändebud efter honom. Bandet har inte fastnat. Det var meningen att upprepa det och påminna var och en att det är det sista sändebudet som har kommit ner till mänskligheterna. Som ett sändebud för att varna och meddela människor vad som kommer att hända fram till dagen. Och jag vittnar att han har lämnat över budskapet till oss i sitt klara vita sken. Den enda person som vilseleder från den är den person som Allah subhanahu wa ta'ala har lämnat åt sig själv. Den person som är vilseledd, den person som inte har fått ta del av vägledningen. Medan den som Allah subhanahu wa ta'ala vägleder kan absolut ingen vilseleda. Därför ber vi Allah subhanahu wa ta'ala att hålla oss på den raka vägen och hjälpa oss för att vara bättre och godare muslimer. Mina kära bröder och respekterade systrar, vi bör frukta Allah subhanahu wa ta'ala och räkna med den dag vi kommer att ställas till svars inför honom subhanahu wa ta'ala. Vi måste dö i ett tillstånd av islam, tillstånd av iman, tillstånd av tawhid, tillstånd av la ilaha illallah, tillstånd där vi inte fruktar någon än Allah, tillstånd där vi inte vänder oss till någon än Allah. Tillstånd där vi inte ber eller åkallar någon än Allah subhanahu wa ta'ala. I hjärtat, i tankarna, i beteendet, i alla våra tillstånd. Det tillståndet bör var och en göra. Därför säger Allah subhanahu wa ta'ala i Koranen. Wa illa تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُوا Det är inte ett annat tillstånd än islam. Det är det tillståndet som Allah subhanahu wa ta'ala vill. Utan tveka. Finns vi på det här jordklotet? Och utan tveka har Allah s.w.t. skickat en rad olika profeter. Från profeten Adam salam fram till profeten Muhammad sallallahu s.a.w. vad enda profet, vart enda sändebud, vart enda budbärare har kommit ut till mänskligheterna varnade han sitt folk från en skapelse som kommer att komma ut till mänskligheten. En skapelse som kommer lura människorna. Och det här skapelsen är något slags tecken av de stora tecken inför dummedagen. Inför den dagen vi kommer att samlas för att möta Allah subhanahu wa ta'ala. Det här tecknet är en av tio som profeten Mohammed sallallahu alaihi wa, alaihi wa sallam, nämnde i en hadis från imam Muslim och imam Ahmed- och Imam At-Tirmizi då profeten Muhammad sallallahu alaihi wa alayhi wa sallam gick ut bland sina följeslagare där satt de och diskuterade och studerade så frågade profeten Muhammad sallallahu alaihi wa alayhi wa sallam Mata za Vad är det ni studerar? Vad är det ni går igenom? Vad är det ni pluggar på? Så sa följeslagarna och Allah subhanahu wa ta'ala var nöjd med dem. De sa att vi studerar eller pluggar eller går igenom timmen, dagen Den dag då Allah subhanahu wa ta'ala kommer att återsamla varenda en av mänskligheterna Inte konstigt, när de hörde profeten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Säger ett uttalande, jag skickades som ett sändebud jag skickade det som ett sänderbud lika nära som de här två. Kolla avståndet mellan det här lillfingret, pekfingret och toppen. Det är avståndet mellan Adam a till profeten Mohammed sallallahu alaihi wa Och det andra fingret är från Adam till domedagen och skillnaden är väldigt litet. Det är inte konstigt när de hörde profeten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam säga i ett uttalande det skickades samtidigt som dummiddagens vind satte igång. Subhanallah. Subhanallah. Ävat vara Allah subhanahu wa ta'ala är att vara Allah subhanahu wa ta'ala när följeslagarna hörde detta då blir de bekymrade de vill lära sig mer, de vill plugga de vill kunna, de vill vara på den raka vägen för att möta Allah subhanahu wa ta'ala med sanningen, med tawhid med la ilaha illallah det är budskapet som Allah subhanahu wa ta'ala vill profeten Muhammad sallallahu alayhi wa alaihi wa sallam sa till de här följeslagarna إن لتأطالن فان إمام مسلم إمام أحمر أوك الترمزي هنصح إنها لن تقوم حتى ترو قبلها عشر آيات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب وخصف بالمشرق وآخر ذلك نار تخرج فتحشر الناس إلى محشره خصف och domedagen kommer inte att inträffa förrän ni får uppleva, ni är människor allmänt, inte följeslagarna, förrän ni får uppleva tio tecken. Han nämnde bland, bland annat rök som kommer att täcka över en stor del av jordklotet Rök som kommer att täcka över en stor del av jordklotet Sen nämnde han Dajjal, den falska Messias. Det är det vi ska prata om idag Inshallah ta'ala Sen talade han om ett odjur Som kommer att komma ut från jorden Talar till människorna Den kommer att tala till människorna Solen kommer att komma upp Från den motsatta riktningen Och Isa Jesus alayhi salam Kommer att komma ner Till jorden igen Det är den femte Och jag och ma'juj Joj och Goy, som de kallas enligt Bibeln. Vi kan läsa om dem i kapitlet Al-Kahf. Där nämner Allah subhanahu wa ta'ala bland annat om dem. Och sen så tre stycken chusuf. Jorden kommer att komma under på tre olika platser. Öst och väst. Och bland arabiska halvön. Säger profeten Muhammad sallallahu alaihi sallam. Då är vi på nio stycken. Vad är den tionde? Eld. Som kommer att komma ut och tvinga människor att samlas till deras återsamlingsplats för dom i dagen. De här tio sakerna, subhanallah, tio saker som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nämnde. Men vad är den farligaste bland dem? Vad är det jobbigaste bland dem? Vad är den mest sak som är den största av dem? Det är Dajjal, den falska Messias. Den falska Messias som kommer att komma ut bland människorna. Som kommer att existera bland människor. Den falska Messias är en vanlig skapelse. En äkta människa. En äkta människa. Du ska inte tolka för den falska messias för kameraögonen eller internet eller annat som övervakar människor. Nej, profeten Muhammed sallallahu alaihi wa ala wa sallam. Han säger att det är en person och han beskrev den här personen. Han beskrev den här personen, dess utsägande, dess beteende, dess agerande. Det var profeten Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Han har beskrivit det till oss där han säger subhanallah eller saikh muslim Ingenting är värre från det som Allah subhanahu wa ta'ala skapade i salam fram till dumme dagen är värre eller svårare än Dajjal Varför? Han kommer vilseleda människor Varför? Han kommer att säga till människor saker och ting där han kommer att påstå att han är deras gud. Han är deras herre. Subhanallah. Och människorna kommer att följa honom. Därför det enda profet som har kommit till mänskligheterna. Varnade, Allah, varnade sitt folk från det Dajjal. Och det som, det som är ännu, ännu konstigare. Eller ännu roligare. Eller vilken ära vi har fått. Vilket ära vi har fått som muslimer. Wallahi den är en ära. Även om det är den största prövningen kom ihåg och till Allah subhanahu wa ta'ala tillhör det bästa exemplet kom ihåg när du har några barn och du har den starkaste och äldsta barnet till exempel vi säger ditt äldsta barn eller någon av dina barn som är den starkaste den mest modige den som klarar av mest det är han som du belastar med tunga saker det är han som du belastar med tunga saker vad säger profeten Muhammad sallallahu alaihi wa Han säger: Ingen profet har inte varnat sitt folk från det djävulen. Alltså, det finns ingen profet som inte har varnat sitt folk från det djävulen. Och om han kommer ut bland er så är jag er beskyddare. säger profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kolla vilken kärlek. Allah, kolla vilken kärlek han hade till muslimer. Kolla vilken kärlek han hade till de troende. Kolla hur mycket han bryrde sig. Vad bryder du dig om profeten Muhammad s.a.w. idag? Vad gör du för honom? Hur agerar du för hans skull? V vad är det du utför? För att skydda hans namn. Skydda hans budskap. Följa la ilaha illallah som han har kommit med. Han har kämpat 23 år av sitt liv. För la ilaha Allah När han kom ner till Mekka. Vad hände? Subhanallah. Folket satte sig emot honom. De förstod vad la ilaha Allah betyder. Innebörden av den var att de skulle lämna allt och annat och ägna sig till la ilaha illallah. Därför ville de inte. Det är syn att de gamla araberna för 1400 år tillbaka kunde mer innebörden av la ilaha illallah Allah än vad vi kan. Vad sa han? Om jag finns bland er så är jag är beskyddare. Och om jag är borta, om jag är borta så är var och en av er är ansvarig att beskydda sig själv InshaAllah, mot slutet av sittningen som vi kommer ha idag kommer vi att gå igenom hur kan man skydda sig själv från det Dajjal men först måste vi tala om honom, vi måste tala om det Dajjal, vi måste tala om det Dajjal profeten Muhammad sallallahu alaihi wa, alaihi wa sallam enligt hadiser från Ibn Majah han säger innan det Dajjal kommer att komma ut tre år innan han kommer ut kommer Allah subhanahu wa ta'ala att beordra himlen att kvarhålla en tredjedel av dess regn han kommer att, behålla, att beordra jorden att kvarhålla en tredjedel av dess nytta så att säga börden i jorden och så två år innan Allah subhanahu wa ta'ala låter Dajjal komma ut så det är också bland tecken Som vi kan lära oss Vad är det som händer När kan det Dajjal komma ut Första året, vi går nu tre år innan det Dajjal Första året kommer himmel Och jorden att kvarhålla En tredjedel av dess nytta Regn från himmel och nytta från jorden Andra året, andra tredjedel Vilket blir två tredjedelar Och tredje året Allting Allting, det kommer inte regna Det kommer inte att regna Fattigdomen kommer att äga rum. Problem kommer att inträffa. Hunger kommer att vara. Vad kommer att komma därefter? Det kommer att komma ut till mänskligheterna. Förlora människor. Det var profeten Muhammed sallallahu alaihi wa, alaihi wa sallam säger i en hadis enligt med Så det är tecken innan det Innan det kommer att komma ut. Och så har vi sagt att profeten Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Varnade sitt folk från Dajjal. Varnade människorna. Vem är han? Egentligen. Det är en vanlig skapelse där Allah subhanahu wa ta'ala gav honom makten och möjligheten makten och möjligheten att kunna utföra saker och ting på jorden. Vilket ingen annan kan utföra. Och ingen annan har kunnat utföra. Tänk när man förflyttar sig på jordens yta lika snabbt som vinden. Tänk när man förflyttar sig lika snabbt som vinden från ett ställe till ett annat. På noll tid kan man finnas i Moskva. Och sen bara på noll tid så är man i Oslo. Subhanallah. Subhanallah. Vem är det som gav honom den möjligheten? Allah subhanahu wa ta'ala. Varför? För att testa människor. För att testa människor. Glöm inte vad Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen. Eller i själva kalimot av Allah Hajat eller Eglokom. och Hamala. Det är Han, Allahs subhanahu wa Ta'ala, som har skapat död och liv för att sätta er i prövningar. Vem är det som kan utföra bättre handlingar? Vem är det som kan utföra bättre handlingar, mina dyrbara systrar? Vem är det som kan utföra bättre handlingar? Där är det som sagt en människa. Som är väldigt bred till axlar. Han är väldigt bred till axlarna. Han är inte så lång. Han har runt ansikte, Mörktaktigt lite. Ja, jag ska inte säga väldigt mörkt och ingen molat. Lite ljusare. Moshra ibn behamra. Alltså han är lite, lite vad ska jag säga, rödaktig i kinderna. Okej. Okay? Hans ena öga. Hans ena öga. Han är självögl. I vänstra ögat. Ögat sticker utanför lite grann. Och precis som en konstgjord öga. Man brukar säga det på arabiska. Alltså det, det, det är en, en vindruva som är ihoptryckt. Man innebär den av det precis som en påhittad öga som sitter där. Hans höga öga är helt stängt. Är helt stängt. På hans panna. Säger profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Det stod... Kafur i ena uttalande och kaffar i andra uttalande i tre olika bokstäver. Kaf-fa-ra. Kaf-fa-ra. Vilket betyder kaffar. Vem är det som kan läsa den? Alla troende, säger profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Det finns ingen troende som inte kommer att kunna läsa den, oavsett om man är läskund eller inte. Man ser det på pannan på honom. Och det stod kaffar, subhanallah. Hur går han? Han går på ett konstigt sätt. Det här sättet som han går, det kallas för kof, alltså kofot. Kofot, man sträcker ut benen lite grann, knäna på benen. Han går inte rakt så, men de svänger utåt. De svänger lite grann utåt när han går. Precis som en, vad ska man säga, de svänger lite grann utåt. Det, det kallas för eh, kofot. Det är Djail, Det är lite beteende. Hans hår är väldigt krylligt. Hans hår är väldigt krylligt. Han kommer att komma ut i en stad i utanför Asfahan i Iran. Där startar han. Subhanallah. Och Allah subhanahu wa ta'ala skydda oss. Han har långt skägg. Han kommer att ha långt skägg. Han kommer att vara skäggig. Han var bred i axlarna som sagt. Väldigt rund i axlarna. Han är kort. Han går, kommer gå blixtsnabbt, lika som vinden, lika snabbt som vinden förflyttar sig från ett ställe till ett annat. Och vi har beskrivit hans ögon, subhanallah. Han kommer ha en, en, en, en hal på sitt huvud, han kommer ha ett hal på huvudet. Och de som följer honom, vi kommer insjallah att nämna det snart, 70 000 Personer från Asfahan kommer att följa honom och profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam han beskrev dem vad de har för kläder på sig. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar han beskrev dem vad de har för kläder på sig. Det var profeten Muhammed sallallahu alaihi wa, alayhi wa så mellan hans knä så att säga det är ett avstånd mellan hans knä så de svänger utåt både till höger och till vänster. Det kallas för kufut om jag har eh, om jag kommer ihåg rätt ord när jag slog upp det i alla fall. På på hans panna stod det kafar som sagt på hans panna stod det kafar. Subhanallah. Varför säger profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam till oss allt detta? Varför beskriver profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam allt detta för att vi ska lära känna honom om han kommer ut bland oss. Om han kommer ut bland oss så måste vi känna igen den här personen. Med sig han har med sig eld och vatten. Han har med sig eld och vatten. Och han kommer att tvinga in människor och de får välja själva om de ska gå in i elden eller i vattnet. Vad säger profeten Muhammad sallallahu alaihi wa Han säger om ni får uppleva detta och han tvingar er att gå in genom något av de här två. Gå in i det som ni ser att det är eld, ni är det kallt vatten. Blunda era ögon, säger profeten Mohammed Blunda era ögon Och tillträd genom elden Sannoliken är det kallt vatten Han luras Varför kallas han på arabiska el masihud dajjal Ena beteendet säger för att han är mamsuhul Hans öga är helt stängd Och en annan definition För att han vänder sanningen Mot osanning Alltså han stryker sanning mot osanning. Det också kan kallas för El-Masih. Är han född? Finns han? Existerar han? Många av hadiser som säger att han existerar. Han finns men han är inlåst på ett ställe. Han är inlåst på ett ställe. Han kommer inte att komma ut. Han kan inte få sina egna barn. Så han existerar på jorden. Hur länge existerar han? 40 dagar. Kommer han att finnas på jorden? 40 hela dagar kommer han att finnas på jorden. Vad? 40 hela dagar? Ja, profeten Muhammad sallallahu alaihi wa, alaihi wa sallam. Han nämner till sina följeslagare att det kommer att existera på jorden i 40 dagar. Hans första dag är lika lång som ett helt år. Vad? En gång till, Bilal. Hans första dag på jorden kommer att vara lika lång som ett helt år. Vad är det du tänker på nu? Vad är det jag tänker på? Vad är det han eller hon tänker på? Just det. Det är inte det som följeslagarna tänkte på. Vi tänker, vad? Kan en dag vara så här lång? Men följeslagarna, vad tänkte de på? Följer tänkte på. Hur kommer vi att be den dagen? Åh, oh, Allah sänder Bönen var deras största problem. Bönen var deras största problem. Inte som våra ungdomar idag. Bönen är deras... Det är inte ens deras problem överhuvudtaget. Det är inte ens deras bekymmer. Det är inte bönen de tänker på överhuvudtaget. När de kommer hem så säger pappa eller mamma. Har du bett? Jag ska slå ihop dem nu. Alla bönerna På en gång. På tre minuter ber man sjutton och ät. Medan de följer slakarna, sa till profeten Muhammad wasallam. Hur kommer vi att kunna be den dagen? Vad säger profeten Muhammad alaihi wasallam? laha qadra"? Så uppskatta det. Ni visste sen innan att mellan fajr och Wahoo så väntar ni sex timmar till exempel. Så ber ni färger så väntar ni sex timmar så ber ni dra, så väntar ni fyra timmar så ber ni hasen så väntar ni två timmar så ber ni marvlem så väntar ni två timmar så ber ni iskär så väntar ni tolv timmar eller resterade timmar så bänn i färdig igen och så vidare och så vidare. Vad sa han? Jag du läha Allahu akbar. Det var, var följeslagarnas problem. Följeslagarnas bekymmer Följeslagarnas sak att tänka på bören. Så den första dagen är lika lång som ett helt år. Andra dagen lika lång som en hel månad. Tredje dagen tredje dagen kommer att vara lika lång som en hel vecka. Sen resten av hans 37 dagar kommer att vara lika långa som våra vanliga dagar. Det var profeten Mohammed sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Vi sa precis att Dajjal är en av domedagens stora tecken som kommer att äga rom. De andra tecknen då? När händer de? När sker de? Vad är det som händer? Vem tar slut på Dajjal? Vi kommer inshallah att ta upp det. Men profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Tänk och föreställ dig nu. Tänk och föreställ dig att du har radband. I radbandet, det som håller radbandet, det är en tråd. Det är en tråd. Låt oss säga av metall eller av tidig okay? Och då har tio stycken pärlor i den. Om du tar sönder tråden, den ena vinner ut, vad kommer med de andra? De kommer att följa efter. Och så beskrev profeten Muhammed: Sallallahu Alaihi Wasallam, alayhi wa dom i dagens tecken, de stora. När den ena sätter igång så kommer de andra att följa. Två stycken är ihop knutna. Dajjal kommer att komma ner på jorden. Vem är det som kommer att ta slut på honom? Precis. Allah subhanahu wa ta'ala bevarar dig. Och belönar dig. Isa. Jesus. Salam. Vi, som -sunna, vi som är praktiserande. Vi som är ählus sunna till al Tror på att Allah subhanahu wa ta'ala lyfter upp Jesus Isa ibn Maryam, Marias son till honom. Och han kommer att komma ner igen. Han kommer att komma ner igen. Varför då? Han kommer att ta död på Dajjal. Vad? Ta död på Dajjal. Det som är ännu roligare. Så fort Dajjal ser Isa, Marias son. Han kommer att smälta så som saltet smälter i vattnet. Och försvinner därifrån. Den kommer Isa att följa efter honom. Det var profeten Muhammed Sallallahu Alaihi wa wa sallam Vi beskrev lite grann av hans utseende. Vi beskrev lite grann av hans utseende, Subhanallah. Och det är profeten Muhammed Sallallahu Alaihi wa wa sallam som beskrev det. Det är ingenting som vi hittar på, eller tar från oss själva, eller säger vi har dömt att det är på det här sättet, eller den här personen, eller den här skejken har sagt. Absolut inte. Vi följer vad Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen. Och vi följer vad profeten Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam säger. Han har varnat för Dajjal, Nuh. Allihis salam har varnat för det Musa alayhi salam. Ibrahim alayhi salam. Isa alayhi salam. Jakob alayhi salam. Zachariah. Johanna. Varenda en av profeterna har varnat. Därför har profeten Muhammad sade varnat för honom. Därför måste vi varna för det Han kommer att sprida seder för det här på jorden. Han kommer att ta död på människor. Han kommer att ta död på människor. När han startar i Asfahan vem är det som kommer att följa efter honom? 70 000 judar från Asfahan kommer att följa efter honom. Vad? Bilal? 70 000 judar från Asfahan? Finns det så många där? Nej, inte idag. Idag finns inte så många där. Men tills Dajjal kommer ner så kommer det att finnas 70 000 judar som kommer att följa Dajjal därifrån. De är hans soldater. Och de kommer att ha vapen med sig. Men det som är roligt. Jag säger det som är roligt. De kommer inte kunna döda någon. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam beskrev en man som Dajjal kommer att döda. Dajjal kommer att döda en man. Och profeten beskrev honom som den bästa shahid. Den bästa shahid. Vem är det? En man som vänder sig för att se på Dajjal. Och kolla på Dajjal Dajjal säger till honom Jag är din herre Den här mannen säger Du är Al-Masihud Dajjal Al-Kazibud Dajjal Du är den falska Messias Så säger han Jag kan döda dig Så sa han Döda mig Han dödade honom i två delar Subhanallah Han dödade honom i två delar Med sitt svärd. Sen tittar han på människorna runt omkring Och han återupplivade honom igen han säger, tror du nu på att jag är din Gud så sa han, jag har inte blivit mer än mer troende på Allah subhanahu wa ta'ala på att du är al-Masih al dajjal han säger till honom, jag kan döda dig han sa, det kan du inte, för att mitt sändebud sallallahu alaihi wasallam han sa du kan döda en, en enda gång sen kan du inte döda honom och nu har du dödat mig, du kan inte döda mig han kan inte döda honom igen subhanallah han kommer att förflytta sig säga till människorna jag är er herre. Jag är er herre. Men vad säger profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Det är inte är Sannoliken är han a'war. Han är så alltså, skälögd Eller han, han går bara med ett öga. Och er herre är ingen a'war. Han går med... Allah subhanahu wa ta'ala har inte det utseendet. Allah subhanahu wa ta'ala har inte det utseendet. Därför ska vi absolut inte tro på honom. Han kommer att beordra himlen att vägna ner den bara regna ner. Han beordrar himlen att stanna, sluta regna så slutar den. Han talar till marken och säger till marken ut med all din förmögenhet. Subhanallah. Vad säger profeten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Profeten Muhammed sallallahu alaihi wa sallam säger Marken skickar ut dess förmögenhet Precis som byna går och flyger bakom varandra eller efter varandra Så kommer jorden att skicka ut dess förmögenhet Allahu akbar Och dess förmögenhet kommer att följa honom Dess förmögenhet Kommer han att finnas runt om hela jordklotet? Ja Profeten Mohammed Sallallahu wa sallam, han säger han kommer inte att utelämna någon stad något samhälle på hela jordklotet utan att komma in och han själv säger jag kan inte komma in i Mekka eller Medina men han blir tillfrågad varför subhanallah så säger profeten sallallahu Mohammed wasallam: Änglar omringar Mekka och Medina och väntar med svärd och Dajjal kan se änglarna Vem är det som gav honom den här styrkan? Allah subhanahu wa ta'ala Allah gav honom den här styrkan För den här falska Messias För vad? För att kunna utföra För att testa människorna Är de troende? Är de icke troende? Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa till människorna Om ni befinner er på ett område Och nu hörde att Dajjal finns där och där På den och den platsen Gå inte dit Va? Jag är troende Jag vet om Han ser ut på det här sättet Han har det beteendet Han har det, han har det Jag vet hur jag kan skydda mig Ditt sendebud, sallallahu alaihi wasallam, sa: Så gå in till dig För att du kan bli frästas Du kan frästas Du kan begå felaktighet Du kan tappa din religion helt och hållet Shaytan kommer in Och du förlorar din tro Vad kommer du göra? Du kommer följa honom Du kommer vara en av hans soldater Subhanallah och sen så vänder han sig till slut mot, mot, uh, mot Jerusalem. Där finns det en stad som heter Al-Lid. Och den finns i Palestina idag. Ma Allah subhanahu wa ta'ala befriar Palestina och befriar Klipp moské. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, han säger Och så då kommer Isa ibn Maryam, Isa, Marias son, kommer att komma ner Droppande av vatten. Han, han böjer ner sitt huvud. Han kommer med droppande vatten från havet Precis om han hade varit nidosjär. Kommer att komma in till klippmosken. Till Jerusalem. För att be med muslimerna. Och deras ledare. Vilket är många av hadiser. Påpekar att det är Mehdi. Vår Mahdi, vi sunna och al usunnawal tror att vi kommer att ha en Mahdi som kommer, som är från profetens familj så att säga. Han stammar från profetens familj, har samma namn som, eh, samma pappanamn som profeten hade och samma mammanamn som profeten hade. Han kommer att bestämma eller eh, lagstifta bland muslimer. Han kommer vara den enda ledaren för muslimerna under den tiden. Och så när Isa ibn Maria ne äh, kommer ner Marias son Jesus a.s. kommer att komma ner Vem är det han bemöter? Han bemöter den här imamen Imamen känner igen Isa, Jesus Han backar för att låta Isa vara som böneledare Så säger Isa Imamukun minkum Er ledare är från er själva Subhanallah Det säger Isa, Marias son Och så ber de tillsammans vem är det som de möter efteråt? Dajjal. Kommer att vara utanför. Så fort Dajjal ser Isa ibn Maryam, han smälter. Profeten Muhammad sallallahu alayhi och ala alihi wasallam säger ett uttalande, Han smälter så som saltet smälter i maten. Subha eller i vattnet. La ilaha Allah. Kolla! Han som hade så stor makt. Han som kunde säga till himmel, regna, så bör det regna. Han som säger till den, slutar regna, så slutar den regna. Han säger till elden, tänd, så tänds den. Slockna, så stannar den. Han säger till jorden, ut med dina förmögenheter. Den kommer ut med sina förmögenheter. Han bara ser på Isa, Ibn maria Marias son. Vad händer med honom? Subhanallah. Vad händer med honom? Han smälter så som salt. Smälter ner i, magen, i maten eller i vattnet. Och så försvinner han ut. Så följer Isa ibn Maria. Och Allah subhanahu wa ta'ala var med honom. Han följer efter honom och dödar Dajjal som kommer isa Ibn Maryam att lagstifta och följa islam och eh, lagstifta enligt islam och Islams vägle på jorden under x antal dagar eller x antal år jag tror att det är 40 år totalt sen kommer de andra tecknen att komma utav de stora tecknen vad är det som vi bör lära oss mina dyrbara syskon vad är det som vi bör lära oss Mina syskon? Vad är liven? Vi måste lära oss om Djäl. Vi måste lära oss hur vi kan skydda oss ifrån det gel. Vi måste lära oss hur vi kan skydda oss ifrån det gel. på vilket sätt? Vad är det? Den här mannen som vände sig till det och säger till honom, jag vet om att du är det gel. Vad är det? Vad är det som, som lät honom klara sig? Vad är det som lät honom eh, vara så så stark som han var? Så duktig som han var och klarar sig. Precis. Det är religionen. Det är religionen som han har lärt sig från Allah subhanahu wa ta'ala och kan sända sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen i kapitlet av Boskapet, vers 158. Jag och mig är till Bard och är till Abika Lejan för hon är fson i männon. Lämta kunnan är man ett muntabbl och kassabet i männön. Fy i människa, shaiva. Vad säger jag? Låt oss prata här en gång Den dag då en del av din hävestecken kommer att inträffa ens väsen någons väsen, någon person kommer inte att få nytta av sin imam vid det tillfället som inte hade varit troende sen innan med andra ord, vill du få nytta av din imam under deras tid, så ska du inte du bli troende och följa imam precis när du ser något tecken för då är det för sent då är det för sent du ska lära dig i god tid du ska lära dig i god tid Precis. Jag vill dra ett exempel även om det inte är lämpligt att ta det nu här. Precis som våra älskade ungdomar. Innan de spelar dataspelet eller innan de spelar Xbox-spelet eller Playstation eller Nintendo Wii eller något spel överhuvudtaget. Vad gör de? De sätter sig på nätet. Varför då? För att kolla hur man klarar av spelet. Allahu Akbar. Varför gör de detta? För att vara säkra på att de klarar av spelet Just det Vill inte vi vara säkra på att vi ska klara av det Dajjal Om vi äh, inträffar Vid hans tid Det är klart vi vill Då måste vi lära oss Det som profeten Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Har lärt oss Han har lärt oss en hel del olika saker Men vi försummar vår religion Vi försummar vår, vår iman vi försummar vår akida Vi försummar vår tawhid Vi försummar den här tiden som profeten Muhammad Sallallahu alaihi wa, alaihi wa sallam Hur kan du vara en av hans män Hans människor Hur kan du vara ett av dem som han har saknat När inte du följer islam Vid Allah Då är inte du Eller jag Om inte vi följer hans budskap Då är det inte oss han har saknat Han har saknat dem som följer honom han har saknat dem som följer honom lyder honom och komplimenterar hans ord Yes, det är det Vad är det han sa till sina följerslagare innan jag går vidare Jag har saknat mina böder Ja Allah Jag har saknat mina böder, säger han Ja Allah Vem är det som säger detta? Allah sänder ut sallallahu alaihi Jag har saknat mina böder Säger följeslagarna Är inte vid dina bröder och allas händebud? Han säger ni är mina följeslagare Men mina bröder Är de som kommer att komma efter mig Har aldrig sett mig Men ändå har trott på mig Och följt mig Vill inte du vara en av dem min bror? Frukta Allah subhanahu wa ta'ala Gå tillbaks till din religion Lär dig om profeten Muhammad sallallahu Lär dig om Dajjal Lär dig om de stora tecken som kommer att inträffa innan dummidagen. Dummidagen kommer att äga rum. Du ska lära dig detta för att lära dina barn detta, för att de ska lära sina barn detta, för att de ska lära sina barn detta, för att, de detta, för att någon gång kommer dummidagen att inträffa. Hur kan jag beskydda mig från det Jajal, Profeten Muhammad sallallahu alaihi wa, alaihi wa sallam, han hade sagt. ان لتعالنده من ابو هريره رضي الله سبحانه وتعالى ونقل عنه من امام مسلم ابو هريره ذكر ان امام مسلم سدهن يروي لنا امام مسلم ان بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم قال اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من اربع يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيه والممات ومن شر المسيح الدجال då någon, enligt Abu Hurayr, från Imam Muslim, då någon av er läser läser, eller håller på att avsluta bönen, läser att tahiyyad och läser Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad när man gör tashahud och man avslutar med det innan man avslutar sin bön säger profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam en av er o Allah, jag söker skydd hos dig från helvetets straff Från helvetets straff Och från gravets straff Och från prövningen i detta liv Och prövningen vid dödsbädden Det är tre Och är den fjärde Och prövningen av den falska messias. Allahu akbar En gång till Bilal På arabiska, sen på svenska Allahumma inni a'udhu bika min jahannem, min al min till, och almamad, och min till O Allah, jag söker skydd hos dig, ifrån helvetets straff, och från straffet i graven, och från prövningen i detta liv, och vid dödsbedden och vid prövningen av den falska Messias. Var och en av oss bör säga det vid vårt enda bön. Innan man avslutar bönen. Alltid. Alltid. Alltid. Måste man säga detta. Det är autentiskt från profeten Muhammad Genom Abu Huraira eller Sayyid Muslim. Så det här är punkt ett för att skydda dig från det Dajjal. Du är i ständig. Du är i ständig. Åminnelse. Av att söka skydd hos Allah. Från de här fyra sakerna. Nummer två, hadith från An-Nawas ibn Sum'an An-Nawas ibn Sum'an och Allah subhanahu wa ta'ala var nöjd med honom också från imam muslim vad är det han säger? Jag har hört profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nämna om Dajjal sen sa han den av er som möter Dajjal eller som ser Dajjal bör läsa de första tio verserna av kapitlet Al-Kahf. Kapitel 18. Kapitel 18. De första tio verserna av det. I en annan hadis så säger profeten Muhammad sallam: De sista tio verserna av det kapitlet. Kapitlet består av sju sidor. Okay? Och vi läser den vart enda fredag. Det är rekommenderat att läsa den. Okej? Okay? Nu när du har hört hur pass... Fadet är med det Hur pass jobbet är med det Hur mycket profeten sa: Armar för det djävulska. Vad ska du göra? Men Allah subhanahu honom att precis. Kunna hela suan utan till. Det är enkelt. Det är enkelt. Att kunna hela suan utan till. Det är hur enkelt som helst. Varför? För att det skyddar oss från det djävulska. Det skyddar, det bevarar vår religion. Det bevarar vår islam. Det behöver vara vår bara aqida, Som är allt vi äger. Vår aqida. Som vi kommer möta Allah subhanahu wa ta'ala med. Vår din. Som det heter på arabiska. Hada dinun odinu Allah bihiya om al qiyamah Det är den religionen som jag möter Allah subhanahu wa ta'ala med. Vad ska jag möta Allah subhanahu wa ta'ala med? Utan bön? Utan religion? Utan någonting överhuvudtaget? som mina bröder. Det är andra punkten. Tredje punkten. Hur kan jag skydda mig? Precis. Kom ihåg mannen som möter profeten, möter I, äh, Dajjal den falska Messias. Vad är, det, vad är det han kan? Han har lärt sig islam. Han har lärt sig sin religion. Han har lärt sig vad sitt sändibut Sallallahu har sagt. Han har lärt sig vad profeten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam har sagt. Därför, därför kunde han möta honom. Subhanallah Subhanallah är att bara Allah subhanahu wa ta'ala Om en liknelse Om en fotbollsspelare ska spela Utan att skämmas Utan att skämmas nu överhuvudtaget En fotbollsspelare som ska spela det viktigaste matchen på hela året Vad gör då? Ja ni känner säkert inte till Han får inte ens lov att komma i närheten av sin fru på tre dagar Vet ni detta? Han får inte ens komma i närheten av vilken maträtt som helst. Han ska äta något speciellt. Han ska med andra ord förbereda sig för matchen. Ja Allah. De ska förbereda sig för matchen som de kommer att möta. Varför? Mannen. Det är landslaget som ska spela. Subhanallah om det är bara landslaget och då är frågan om en guldmedalj som man kommer att vinna om man kommer att lämna dig, i det, det här jordklotet vi snackar om ett paradis som är lika brett som himlen och jorden ska inte vi kämpa för det? ska inte vi förbereda oss själva för det? det är dags mina dyrbara det är dags så lär dig profeten Muhammad wasallam nämner om just den här mannen den här mannen som möter Dajjal och säger till honom du kan inte döda mig mer än vad du redan har gjort du har redan dödat mig och låtit mig återupplivas igen med Allas vilja mer kan du inte mer kan du inte vem är det han möter? han möter Dajjal den största prövningen han är vältränad. han är vältränad. han är vältränad. Så mina bröder, se till att förbereda för den dagen. Likadant så säger profeten Muhammad sallallahu alaihi wa, wa sallam. Och det har redan nämnt. att Om man vet om att det Dajjal finns på ett samhälle, på en stad. Så ska man inte bege sig. Det är också ett skit. Vet du om att det Dajjal finns i Stockholm? Låt bli Stockholm. Gå till Stockholm. Flyg neråt till stället. Flyg nära till stället. Subhanallah. Och speciellt om man har varit på jorden- de tre första dagarna som är de svåraste dagarna. Han plockar med sig sina soldater. Det är därför han är med. Tre dagar går lika, lika snabbt som blixten. Hans soldater, de 70 000, de är beväpnade. De är beväpnade. Subhanallah. Men de dödar inte någon utom hans vilja. Utom hans tillåtelse. Utom, hans med, utom att han är med. Och de säger till varandra. När de skulle döda en person, den killen. Vad är det? De säger till varandra Stopp! Har inte ni hört att vår det Dajjal Vill inte att vi ska döda någon Utan att han är med? Subhanallah Allah vill avslöja honom Allah vill avslöja honom Så att Och det är iman Att stärka vår iman Att stärka vår tro på Allah Taala. Mina delbara syskor Det enda som kan skydda oss från Dajjal från kvinnor, från alkohol, från prövningar, från tv apparater från all felaktigheter. Det är vår iman på Allah subhanahu wa ta'ala. Vår tro på Allah subhanahu wa ta'ala. Vi bör förstärka den. Om ditt sändebud sallallahu alaihi wasallam säger dagligen, mer än 70 gånger per dag, han ber Allah subhanahu wa ta'ala om förlåtelse och han säger Allahumma ya muqallib al-qloob, thubbit ala dinik. O oh Allah, du som skiftar och ändrar på tillståndet av hjärtat, stabilisera mitt hjärta över din tåg. Vem är det som säger detta? Det är Allahs sändebud som älskar dig, som älskar mig, men har klart för dig: Om inte du verkligen älskar honom, följer honom, lyder honom, även om inte du får uppleva det djävul, på dummedagen kommer du att bli bortputad från hans damm på dummedagen. Och inte dricka från hans hand. Sallallahu alaihi wa sallam. Hans kärlek är den enda som kan rädda dig över bron som finns över helvetet. Tron på Allah subhanahu wa ta'ala är det som kan hjälpa dig. På bron över helvetet. Så vad är det du vill? Och vad är det du väntar på? Mina bröder, Dajjal är den största prövningen som kommer att äga om för mänskligheten. Vad är näst störst? Det tar vi insåll vid ett annat tillfälle. Den näst största prövningen för mänskligheterna tar vi ett annat tillfälle. Men det största är det gel. Det största är det gel. Så vi bör skydda oss själva skydda oss själva och stärka vår tro, stärka vår iman stärka vår akida på Allah subhanahu wa ta'ala vända oss med iman till Allah subhanahu wa ta'ala för att kunna följa den raka vägen kunna möta Allah subhanahu wa ta'ala med sanningen efter profeten Mohammed är det absolut ingen annan profet varenda, varenda en som kommer att påstå att han är profet han är lugnare han är lugnare Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam är hatam nebiyin, det sista av profeterna, ingen annan. Det är bara lögnare som påstår profetskap efter profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Därför bör du och jag skydda oss för att kunna klara oss vår religion och vår iman Mina alaihi myrade Idag talar vi om det den falska messias som är en ögd. Som kommer att vara lite bred i axlar, kvälligt hår, långt skäck. Eh, ena ögat är helt stängt, andra ögat är utbrottat utåt. Han kommer kunna ha styrka, han kommer att vandra på jorden blivit Han kommer att beordra himlen att regna, så kommer han att regna dött marken. mark kommer han bara säga ut med din förmögenhet. Allt kommer att komma utåt, allt kommer följa honom. Han kommer att bestämma, han kommer att utföra saker och ting på jorden som ingen annan har kunnat göra. Han kommer att söka skydd hos Allah att påstå att han är vår Herre Allah subhanahu wa ta'ala men vi har lärt oss att Allah subhanahu wa ta'ala kommer vi aldrig att kunna se fram på dum i dagen om vi tillträder paradiset där ser vi Allah subhanahu wa ta'ala så bara där vet vi om att han ljuger han talar inte om sanningen han har med sig eld och vatten profeten sal sa till oss om du får uppleva det och han ber dig tillträda någon av dem. Tillträde är det som du ser att det är eld. Blunda dina ögon och tillträde genom elden som är med honom. Sannoliken är det kallt vatten. Håll dig med dua till Allah SWT innan du avslutar bönen. Vänd dig till Allah SWT ständigt. Be honom om skydd. Be honom om hjälp att skydda dig från det så inshallah kommer han att skydda dig och skydda mig med detta sätter vi punkt inshallah för dagens sittning som vi har haft på budskapet.tv där vi har föreläsningar varenda söndag 19.00 på den här kanalen. Har jag sagt någonting som är rätt så är det enbart från Allah SWT. Har jag sagt någonting som är felaktigt så är det enbart från mig själv och min svaghet och den svaga tron som jag har jag ber Allah SWT att förstärka den och låta den bli bättre. Så med detta sätter jag upp punkt för idag. Sofhanakalama och behamlika. Nästa fruka och naturbo i lejk.